บุกทูห้าสิบเก้าหฟาสิบเกที่ทำการไพรส์นี p พสต์น์โพสต์น์ที่ทำการไปรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Var är närmaste postkontor? Titta på kan prysanie gå till från här? Är det långt till närmaste post? Är det långt till närmaste p o s t Var är närmaste brevlåda? Var är närmaste brevlåda? ดิฉันต้องการสเต็มสองสามดวงนต้องการสตัมสองสามดวงฉันต้องการสัมสองสามดวมามดวาสตงสามดวงอาสมงรสอการมาารสาการาาาร Hur dyrt är Porto till Amerika? Hur dyrt är Porto till Amerika? Passagedu är nåt? Hur tungt är paketet? Hur tungt är paketet? Då kan jag skicka det med flygpost? Kan jag skicka det med flygpost? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Hur länge dröjer d ด t tills det k ฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนทีฉันโทรศัพท์ที่ไหนร์ด้ที่ฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนที่ฉันโทรศัพท์ไ่ไหนโทรศัพท์ดที่ร์้ที่รัทดี่ที่รทไี่หนด่ที่น Var finns närmaste telefonkiosk? Var finns närmaste telefonkiosk? Kunnar du ha en telefonkort? Har du n telefonkort? Kunnar du ha t e l e f o n Har du en telefonkatalog? Har du en telefonkatalog? คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ v วทนี่ลันส n หมายเลขท till ö s t e r r i k ท v i ่ล n นส n หม n ยเลขท l ่ออสเตรียรอสักครู่ขอดูก่อนนะค่ะ1ชั่วโมงฉันจะไปดู1ชั่วโมงฉันจะไปดูสายไม่ว่างตลอดเวลา Linjen är alltid upptagen. Linjen är alltid upptagen. Kun ta bara alene. Vilket nummer har ni valt? Vilket nummer har ni valt? Kun tomta nollor. Ni måste först slå en nolla. Ni måste först slå en nolla.